Він поглянув на неї. Гарна, доглянута жінка, все при ній, зачіска, парфуми, без особливих прикмет, проте обличчя запам'ятовується. Здається, вона так само прийшла сюди не просто як глядач. На сцену вибіг герой, на якого чекали обидві жінки. Спочатку він обома руками пригорнув обох, а потім злився у довгому цілунку з дружиною. Мати уважно вивчала той поцілунок, обходячи навколо щасливого подружжя декілька разів. Вистава подобалась, хотілося дивитися далі, але чоловік пішов геть, бо щось у цьому спектаклі незрозуміло й боляче чіпляло його особисто. Він не міг пояснити, що саме. Жінка залишилася стояти біля дверей, а чоловік вирішив, що йому краще піти. Знову зима, знову сніг, мряка, холоди, згорблені спини, чорні дерева. Час біжить швидко. Віднятого спектаклю минув рік. Той чоловік, його звуть Дмитро Стебелько, що стояв на порозі глядачевого залу, за цей рік постарів на десять років. Він утратив своє гарне мужнє обличчя, здобув мішки під очима і глибокі борозни на обвислих часто негодених щоках. Зараз він сидить на кухні свого помешкання, чує, як дзвонять у двері і не хоче вставати, щоб відчинити їх, бо другий рік ні на кого не чекає. Подзвонили в друге. То могли бути тільки сусіди, збирати на похорон, хто стільки дасть. Неохоче підвівся, рушив до дверей. На порозі стояв дід Василь із села Блюхівка. З того, де останній рік жила його мати, і де вона тепер лежить на убогому сільському цвинтарі. У мешканців таких глухих сіл ще збереглася доцивілізаційна звичка не користуватися послугами пошти, телефону чи телеграфу, а просто заходити на вогних, якщо треба побачити когось із родичів. Дід Василь сказав, що був у Києві у невістки своєї сестри, а до нього зайшов, щоб сказати що треба поставити хрест на могилі матері, оскільки стара не має спокою. А разом з нею спокою не мають і нечисленні сільчани, бо як тільки стає темно, мати зачинає ходити селом, стукає людям у вікна і зітхає. Він не вірив у потойбічний неспокій, але погодився щодо хреста адже які можуть бути питання. Могили предків треба доглядати. Із трьох синів покійної Марії Стебелько тільки він може це зробити. Середній Володька заробляє гроші в Сполучених Штатах. Крутиться там нелегально, і якби виїхав, то більше б туди не в'їхав. Він і на похорон матері не приїздив. Найстарший Валерій залишається жити в рідній Дубівці. Але після смерті своєї дружини, красуні Марини, нещадно п'є. П'є так відчайдушно, так суцільно, так чорно, як в Україні загалом не п'ють, як п'ють тільки в Росії. Дмитро також п'є по вечорах. Не так тяжко, як старший брат, але п'є. У нього також об'єктивні причини. Наприкінці минулого літа він теж лишився сам. Дружина пішла від нього, забрала дочку і зникла невідомо де. Він шукав їх, а іноді й не шукав, а то бувало й знаходив і не робив останнього кроку на зустріч, вертаючись до свого байдужого чманіння самоти. І коли після важкого робочого дня, а працював він старшим майстром у бригаді так званих «євроремонтів», сидів на кухні, хтось нишпорив темними кімнатами, худко ховаючись за шторами. Він нарешті втомлено підводився і йшов туди, звідки чулися шурхоти. Мало не що вечора, ідучи додому, він купував дві-три пляшки пива або чвертку горілки. А коли непрохані гості хазяйнували у кімнатах занадто нахабно – пив і друге разом. Навіщо він тяжко працює і навіть не користується свободою самотнього чоловіка, який до того ще й заробляє добре, особливо, як для цієї дурної країни? Він уже другий новий рік зустрічатиме без своїх дівчат. То навіщо йому самому сидіти у цій квартирі і пити горілку перед телевізором? Назавтра він домовився про відпустку у своєму ремонтному офісі і рушив до Блюхівки. Разом з дідом Веселем. Сніг то танув, то йшов, шов, й туманно,